Yuslih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum dhunubakum Wa ma yut'i illaha wa rasulahu Faqad faza fauzan azimah Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar yang dikasih Allah sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT Pada kali ini kita menyambung Kuliah tafsir kita memasuki surah yang baru Yang namanya surah Al-Ahqaf Iaitulah maksudnya bukit-bukit pasir Surah ini meneruki tempat yang ke-46 Daripada susunan tertib Al-Quran Al-Karim Dan dibangunkan Atau terdiri daripada 35 ayat Kita semua sudah maklum Para muslim-muslimat yang dikasih Dengan hati Allah sekalian Penyusunan Al-Quran ini merupakan satu benda yang sifatnya Tauqifi Iaitulah dengan sahab Para sahabat melakukannya Dengan izin Ataupun dengan perintah Nabi Muhammad SAW Seperti yang disebut oleh para ulama' ulumi Al-Quran Jadi kedudukan surah ini merupakan Memupakannya ke-46 Daripada 111 surah Surah Al-Quran al, al karim Surah Al-Ahqaf ni Termasuk surah Surah Makiyah Melainkan ada beberapa ayat Diserupada para ulama tafsir Sebahagian mereka mengatakan Dia turun di Madinah Jadi dinamakan dengan Al-Ahqaf Iaitulah maksudnya Bukit-bukit pasir Dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat dalam Ayat ke-21 ke surah ini. Ini merujuk kepada Rubu'ul Khali Rubu'ul Khali ni adalah tempat yang digambarkan Diterangkan bahawa Nabi Hud Alaihi Salam Telah pun menyampaikan dakwahnya Kepada penduduk di Al-Aqaf Yang pada hari ini Namakan sebagai Rubul Khali Kalau kita menaiki kapal terbang menuju ke Saudi Menuju ke Jeddah Maka kita akan melihat tempat namanya Rubul Al Khali Tempat yang telah diutuskan Nabi Hud di sini Nampaknya kaum tersebut tetap ingkar Sekalipun mereka telah diperingatan Oleh Rasul-Rasul yang ramai sebelum itu Akhirnya Allah SWT telah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang Ini merupakan satu isyarat daripada Allah SWT kepada kaum musyrikin Quraisy Bahawa mereka pun akan dihancurkan bila mereka tidak mengendahkan seruan Nabi Muhammad SAW Pokok-pokok asas daripada surah Al-Ahqaf ini Asasnya secara umumnya Perkara yang disebut di surah ini Yang pertama urusan keimanan kepada Allah SWT Dalil-dalil yang merupakan bukti keesaan Allah SWT Dan bahawa penyembah-penyembah berhala adalah golongan sesat Orang-orang beriman mendapat kebahagiaan dan golongan kafir Bagi mereka ni azab Seterusnya menjelaskan tentang bukti keimanan Risalah Rasulullah SAW tidak hanya terbatas kepada manusia sahaja Malahan kepada golongan jin Perkara kedua yang digutarakan di usulah ini tuan-tuan Iaitu berkaitan hukum hakam Perintah kepada manusia sepatut pada ibu bapa Memuliakannya, mengerjakan apa yang dirudai Allah SWT terhadapnya Dan larangan menyakiti hatinya Perkara ketiga berkaitan dengan kisah-kisah sebagai contohnya kisah Nabi Hud AS dan kaumnya Selain itu, tuan-tuan yang -tuan mulia ke Golongan yang penting dengan kenikmatan hidup dunia Akan menghadapi Korea kerugian kelak di akhirat Orang yang beriman kepada Allah SWT dan siqamah dalam kehidupannya Tidak ada kebimbangan bagi mereka Dan mereka tidak akan bersedih hati Inilah lebih kurang pada permulaan surah Al-Kahf ni yang akan kita terokai bersama-sama dengan izin Allah Subhanahuwataala memberikan kepada kita satu pengetahuan secara umum apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surah yang hebat ini dan semua ayat daripada Al-Quranul quran Karim semua surahnya hebat-hebat belaka. Tema utama surah ini tuan-tuan adalah peringatan kepada kaum musyrikin yang menolak ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahuwataala serta kerana itulah surah ini dimulakan dengan pembuktian tentang pastinya berlaku kiamat melalui penegasan bahawa alam semesta ini tidaklah diciptakan melainkan dengan kebenaran. Sekutub, pengarang yang hebat itu dalam kitab tafsirnya Fizil Al-Quran berpendapat bahawa surah ini sebagaimana hal-hal surah makian yang lain berbincang mengutarakan tentang persoalan akidah. Iaitu keyakinan kepada Allah SWT yang Maha Esa Yang menciptakan, mengendalikan secara mutlak Keseluruhan alam ini Keyakinan kepada wahyu Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi SAW Sebagai utusan Allah SWT Jadi kepada baginda Nabi SAW Ditorang kat Al-Quran Al-Karim Yang membenarkan Kitab-kita suci sebelum itu Satu huraian tentang hari kemudian Balasan, ganjaran yang ditetapkan Allah SWT Berdasarkan kepada perbuatan seorang dalam kehidupan dunia Al-Wiqa'i Namun tafsir yang terkemuka itu yang mengelir satu kita tafsir namanya nazmul durar fi تناسب الايات والسور beliau juga berpendapat bahawa tujuan surah ini adalah peringatan kepada orang kafir mengancara membuktikan kebenaran janji Allah SWT yang berkaitan dengan datangnya hari kiamat yang merupakan satu kewajipan yang mesti berlaku mengandungi hikmah-hikmah yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah SWT taala dalam segala perkara yang berlaku di dunia Antara lain yang perlu dibuktikan dalam ayat ini kita akan lihat kebenaran ancaman Allah Subhanahu Wa Taala untuk membinasakan golongan yang menentang dan tiada satu pun yang dapat menghalang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dibawa oleh surah Al-Ahqaf yang menuju kepada bukit-bukit pasir ataupun tumpukan pasir yang menunjukkan kepada ketenangan angin dan cerahnya cuaca seperti yang pernah berlaku dalam kisah Nabi Hud. Karen itu tuan-tuan surah ni tidak sesuai dinamakan dengan surah Hud. Dan tidak wajar pula surah surahud dinamakan al lahkaf Kerana perbezaan tujuan pokok huraian kepada kedua-dua surah ini Walaupun kedua-dua surah ini kita akan lihat Berbincang tentang, mengutarakan tentang, menggambarkan tentang perjuangan Nabi Muhammad AS Mekala lebih kurang, huraian dikemukakan oleh lebih khai dalam tafsir ini Pembelian dirahmati dan dikasihkan sekalian Surah ini merupakan surah yang ke-65 Turunnya dari sudut urutan surah-surah Al-Quran turun selepas surah al-jathiyah dan sebelum surah az-zariyat ayat-ayatnya berjumlah 34 ataupun 35 bergantunglah apakah hamim tu dikira satu ayat yang berdiri sendiri ataupun bergantung ataupun berkaitan digabungkan dengan ayat yang kedua menjadi satu ayat mengikut wiza'an pandangan sesetengah para ulama inilah satu mukadimah yang boleh kita fahami daripada surah al-haqaf baik sama-sama kita melihat Ayat-ayat yang awal daripada surah ini dengan Allah Subhanahu wa taala a'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ha Mim Tanzilul kitabi minallahi al azizil hakim Ma khalaqnas samawati wa wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wal ladhin kafaru wa amma unziru mu'ridun قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقو من الأرض أملهم شرك في السماوات يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارتهم من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يسجِيب له إلى يوم القيامة mana yang lahu ila Mereka qiyamati dihukum. Saya akan memberitahu anda tentang apa yang akan berlaku kepada mereka. Saya akan memberitahu yang maha perkasa lagi maha Saya Kami tidak menciptakan langit dan yang dan apa yang ada antara keduanya Melainkan dengan tujuan yang benar dan kepada waktu yang ditentukan Dan golongan yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Katakanlah Terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari dari bumi ini. Atau adakah mereka bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit? Baulah kepadamu kitab yang sebelum Al-Quran ini atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu jika kamu adalah orang yang orang-orang yang benar. Dan siapakah lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu yang tidak dapat memperkenankan doanya Sampai ke hari kiamat Dan mereka lalai daripada memperhatikan memerhatikan doa Doa mereka Perhubungan dengan hati dan dikasihkan sekian Minkanlah terjemahan Lima ayat yang awal dari surah Al-Akhqaf Jadi surah yang Dibawa oleh Allah SWT Di sini dimulakan Dapat kita lihat dimulakan dengan dua fonem di sudut bahasa Arab, Hamim Sama lah dengan beberapa surah lain yang pernah kita pelajari sebelum ini Jadi perkara ni antara lain untuk mengisyaratkan betapa golongan musyrikun tidak mampu membuat sesuatu seperti Al-Quran Padahal Al-Quran hanyalah menggunakan huruf yang mereka biasa gunakan dalam percakapan mereka sehari-harian Ini pernah kita bincangkan pada kuliah terdahulu tuan-tuan Bagaimana lima cabaran yang telah Allah SWT kemukakan kepada manusia Sekiranya mereka mampu untuk membawa satu menandingi Al-Quran Sama ada satu ayat sepaguh daripadanya Satu surah, sepuluh ayat Semuanya tidak mampu mereka lakukan Jadi, ayat kedua ni tuan-tuan Tanziul kitab minallahil azizil hakim Ayat kedua pula Menyebut dua sifat Allah SWT Iaitu Al-Aziz dengan Al-Hakim Bagi mengisyaratkan bahawa Ia adalah kitab yang tidak ada tolup bandingnya ia telah mengalahkan semua ucapan ataupun kata-kata yang hebat yang pernah dikeluarkan oleh mana-mana pujangga, mana-mana ahli syair, bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa pidato yang hebat mengagumkan. Quran ini telah pun mengatasinya sehingga semua mereka tercengang, bingung di kalangan mereka yang kagum sampai terpaksa datang pada waktu malam untuk mendengar sendiri dari dekat perkataan-perkataan indah ini ungkapkan itu. Assalamualaikum semua tuan-tuan. Al-Quran al-Karim ni penuh dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menurunkannya kepada orang yang tepat, mengikut cara yang tepat. Al-Aziz mengisyaratkan bahawa kuat, Al-Hakim bijaksana. Kedatangan Al-Quran ni tuan-tuan dan -tuan, dimulakan oleh Allah sekalian datang dengan mesej yang begitu hikmah kepada golongan musyrikun. Walaupun demikian nampaknya mereka tidak menerima apa yang dibawa oleh Al-Quran al-Karim, apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW Malang sekali. Datang ayat ketiga. Maa khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqqi wa kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan hak Dan dalam batas waktu yang telah ditentukan Dan golongan yang kafir berkaitan apa yang peringatkan sentiasa mereka berpaling Salah satu tujuan utama Kedatangan Quran, kehadiran Quran ini tuan-tuan adalah untuk mengingatkan manusia tentang kewajipan ataupun pastinya berlaku kiamat. Kerana dalam ayat ini menjelaskan, membuktikan makalah Nasamawati wal Arudahamainahumahilah bilhati wa ajali musamma lihat, wa ajali musamma satu waktu telah ditetapkan Semua dijadikan Allah swt dengan kebenaran, menunjukkan kebesaran yang terpampang di sana sini dengan bukti kehebatan. Tentulah ada satu perkara yang terdapat di sebaliknya Kehendak Allah SWT yang mesti dipatuhi dan bukan berlaku secara kebetulan Manusia ini bukan berlaku secara kebetulan tuan-tuan Dengan generasi spontan yang telah disebut sebagai contohnya oleh orang, orang kafir yang ingin menyesatkan manusia Dan di atas kejahilan, kebodohan itu ramai yang berpegang terus padanya Bahawa dunia ini terjadi dengan kebetulan La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Boleh tak kapal yang besar itu berjalan serian, tuan-tuan boleh tak matahari terbit pada waktunya Bulan datang pada tengah bulannya Agak-agak boleh tak semua ini berlaku dengan kebetulan Mustahil tuan-tuan Akal yang murni tidak akan mengatakan seperti itu Jadi semua akan binasa untuk menerima balasan mereka semula Sebab disebut oleh Allah SWT di sini Wa ajari musamma Maknanya satu waktu yang telah kami tetapkan Yang tidak diketahui dari sesiapa pun Melainkan Allah SWT sahaja jadi orang beriman meyakini perkara tersebut Sedangkan orang-orang kafir menolaknya bulat-bulat Menolak sepenuhnya bagaimana kiamat ini boleh berlaku Semua tidak akan masuk dalam akal dan menakfikiran mereka Maka mereka hiduplah seperti binatang Ayat ini tuan-tuan Agaknya bermaksud menyatakan bahawa Alam yang hebat dengan segala penciptaan ini Tidak ciptakan Allah SWT kecuali dengan kebenaran dan Tujuan yang tertentu untuk menegakkan kebenaran juga Agar keadilan yang hakiki ini dapat ditegakkan Jadi alam ni juga mempunyai batas waktu yang tertentu Kerana ada tujuan yang belum tercapai dalam kehidupan dunia Maka sudah tentu ada alam lain yang akan menentukan balasan Iaitu dipanggil sebagai alam akhirat Sehingga dengan demikian Datangnya kiamat yang merupakan hari pembalasan Dan menegakkan keadilan balik semula Itu merupakan satu kewajipan Di sudut logik akal Takkanlah orang buat jahat dia boleh selamat, boleh terlepas begitu saja tuan-tuan Takkanlah orang baik, tak ada balasan apa-apa Logik akal takkan menerima hakikat ni tuan-tuan Semuanya akan mengatakan tentulah ada balasan Ini hati sanubari nurani kita pasti akan memperjuangkannya Jadi ajari musamah Dalam batas waktu yang telah ditentukan Merupakan satu bahagian daripada Kandungan kata bilhak yang disebut sebelumnya Maa khalaqna as-samaawaati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq illa bil haqqi wa ajalin musamma nampak wa ajalin musamma ni adalah sebahagian daripada bil jadi kefanaan dunia ni tuan-tuan disebut oleh Allah Subhanahu wa saya tak langsung akan manusia faham bahawa mereka pasti akan dibangkitkan untuk menerima balasan atas apa yang mereka telah lakukan Ayat berikutnya kalau kita perhatikan tuan-tuan, nanti kita akan lihat lebih lanjut Kaitannya dengan ayat-ayat awal pada surah Al-Aqqaf ini Dan perkara-perkara yang berkaitan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW Pengukuhan kepada akidah itu Diterangkan jelas pada ayat-ayat yang akan datang Akan kita huraikan pada kuliah tafsir berikut Sehingga kita menyambung pada kuliah yang akan datang alam wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Alhamdulillahi alamin Wabarakallahu feekum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh